Köszöntöm a hallgatókat, Ési Kanita vagyok, és ahogy hallották a szignálban, ez az éles válasz. A szokásos kis társaságú itt a stúdióban, és köszöntöm Bányai Gézát, aki a keleti kultúrák szakértője, meg egyéb kérdésekben is igen-igen frappáns válaszokat szokott adni. Pusztai Attilát, az asztrológusunkat, és Orbán Szilárd, aki a technikát kezeli. A mai téma az a vizsga, és ezen kívül pedig az ehhez kapcsolódó ö, kis adalékok, mint puskázás, akkor a vizsgálati feszültség, ennek a csökkentése, a vizsgadruk, és hogy a diákoknak tanároknak milyen kis módszerei vannak. Hát ö, tulajdonképpen a, szeretnék elmondani egy, egy kis anekdotát, hogy a, elmegy egy riporter az egyetemre, és Megkérdezi a nyelvtanát, hogy hát felmérést készítünk, cikket szeretnék írni róla, hogy mennyi idő alatt tud megtanulni apánul. Gondolkozik a nyelvtanár, és azt mondja, hogy hát körülbelül egy év alatt. Tovább megy a dékánhoz, őt is kifangatja erről a kérdésről, aki már fél évet mond. És tovább megy, hát mégiscsak azért ugye a, az egyetemnek a létszámet főleg a diákok reprezentálják, megkérdez egy diákot, hogy hát hello, figyelj, erről készítek egy cikket, és mennyi idő alatt tudnál megtanulni a pánul, miért holnap vizsga lesz. Szóval, hogy a, ez nagyon-nagyon bejátszik most ebben az időszakban, ugye teljesen aktuális május-júniusban egyetemeken, főiskolákon vizsgai időszak van, és, és hát sokszor a, a diákoknak heti két-három-négy vizsgájuk is van, tehát ez a, ezek az egynapos gyors felkészülések, ezek, ezek elég gyakoriak. Attila asztrológiai szempontból mit tudsz erről nekünk így nagy vonalakban felvázolni. Hát ez nem egy olyan nagyon komoly szörge kérdés, hogy mondjuk egy vizsgároikészül valaki, és milyen vizsgálója van. Az biztos, hogy függen attól, hogy milyen jellemzői vannak, tehát milyen energiák uralják az embernek a személyiségét, a mentális képességeit, különböző módon fog készülni, és különböző módon fogja megélni, is, mint ahogy minden mást is különböző módon él meg, és különböző módon készül. Van, aki lelkiismeretesebben hogyha olyan energiák uralják van, aki pedig nem törődön ebben. De úgy gondolom, hogy manapság amennyire én ezt tudom, inkább ilyen bevett szokás, hogy nem nagyon tanulnak, és csak az utolsó napokban, szinte független attól, hogy ki milyen továbbosakkal rendelkezik, ez egy ilyen általános tendencia, hogy hopp gyorsan, akkor tanuljunk, és akkor menjünk abba az irányba, hogy talán ezen a vizsgán. De hogy a feszültséget hogy dolgozza fel, az is teljesen a saját egyéni Hát a minőségeitől függ. Persze sok mindent te egy ember azért, hogy ezt minél könnyebben meg tudja oldani. De most erre nem lehet így igazából szerintem olyan túlságosan sokat mondani. Nem nagyon lehet ezt igyelemezni. Viszont egy más oldalról néznék én ebbe a vizsgába egy kicsit. De lebátadom azt ott a bejagol, hát hogyha ez túl hosszú lenne, <gül> ha <valaki gül> a más is lesz. Telefonszámokat azért elmondanám, hogyha a hallgatók hozzá szeretnének szólni. 4 as 999, a mobil pedig 30-as, Hát, fölírtam egy pár dolgot. Az egyik az, hogy mi az értéke a vizsgának. Mi az értéke egy olyan vizsgának, amire egy napat lehet fölkészülni? és ilyen alapon lehet valamit teljesíteni. De nagyon tipikus valóban mindenkinek megvan erről az élménnyel, legyen az egy érettségi vagy bármilyen más vizsga, hogy az, amit, amiről vizsgázott, arról akár már másnap alig tud valamit, de néhány hónap múlva teljesen elfelejti. És jaj, hát igen, persze, vizsgáztam, mit tudom, a matematikából, mit tudom, érettségezett valaki, és, és az összeadással gondjai vannak. Tehát ez elég súlyos problémára utal, hiszen azt jelenti, hogy az ember valahol iszonyatos mértékig a az energiáját, az életét olyan dolgokra, amit, amit nem sajátít el. Tehát eleget tesz valaminek, ami akkor úgy tűnik, mintha érték lenne, legfeljebb kap egy papírt vagy egy elismerést szól, ami, ami, ami egyszerűen hamis, mert, mert végül is nem tudja, ugye? Nem nevezném az érettségit, vagy a egyetemi vizsgát ö, ö, megfelelőnek, hogyha annak a vizsgának az eredménye az nem épül be az ember tudásában. pedig úgy tűnik, hogy most többnyire ez van. Főleg a jelenlegi oktatási rendszer mellett, ahol jó részt ugye eléggé sok ilyen fizetős iskola van, ami nem feltétlenül rossz, mert ott is lehet egy magasabb szintű képzés, Viszont azért, hogyha megnézzük, akkor egy olyan 10-15 évvel ezelőtt még sokkal nagyobb presztíze volt ezeknek a felsőoktatási intézményeknek, és nagy szó volt, hogyha valaki diplomás ember, vagy egyetemista, doktor. De, és, és most ezek, ezek már nem nyomnak olyan sokat alatba. Sok helyen állás érdetésekben nézem, hogy van, van egy-két ilyen elég rossz hírű intézmény, és odaírják, hogy ilyen és ilyen állásra keresünk embert, kivéve azokat, akik itt és itt végeztek. Hát szerintem van egy egész komoly társadalmi probléma, nek az iskola rendszer is része, úgy, mint ahogy például az orvoslás nagyon nagy mértékig része, vagy a, akár a közlekedés, vagy a kereskedelemben is ez megvan, hogy olyanfajta érdekeket szolgál ki, üzleti érdekeket, amelyik teljesen független attól, hogy az, aki részt vesz, hogy használja azt a szolgáltatást, annak igazából mi a fontos, hogy mi a célja. Tehát az iskolának, mint, mint üzletnek a célja egészen más, mint esetleg azoknak a, a jó iszemű pedagógusoknak, akik részt vesznek ebben, hisz valahol szeretnének tanítani, ők valamit át akarnak adni, de eszközeivé válnak egy rendszernek, tulajdonképpen ez a tudás, ez nem fontos valamilyen szemlélet elsajátítása fontos, és a mai iskola, nekem az a gyanúm, hogy ebbe a szemlélet elsajátításba viszonylag sikeres, mint hogy a mai orvostudomány is sikeres egy bizonyos szemlélet ami egy ilyen technikai, egy ilyen kihasználó a mentalitás, tehát hogy minél jobban ö, ö, fel tudjuk fokozni a, a dolgoknak a, a, a sebességét, a forgalmát, a fogyasztást, ugye, mint az orvoslásban, hogy a gyógyszerek használata a központi helyen, nem a megelőzés csak szép szlogenek szintjén, hogy az iskolában is egy ilyen fogyasztható tudásra gondolnak, hogy majd ilyen vagy olyan munkahelyen ezt ideig óráig lehet használni, aztán majd úgyis újra iskolába kell menned. Sőt, ez a szlogen ma, hogy állandóan tanuljanak az emberek, ami nem rossz elgondolás, de nem hiszem, nem hiszem hogy ebben a konstrukcióban, ahol ma üzletiskolát lehet tartani, Főleg a fizetős. Igen, és na nagyon sok helyen uh... Tényleg úgy, úgy működik, hogy beszedik a hatalmas tandíjakat, és uh, még ilyen alapvető felszerelés, mint például a WC papír, még ilyen sincsen elég gyakran. Tehát uh, még, még ennyire sem ügyelnek, hogy uh, amit hirdet, annak nem fel, meg az intézmény, plusz még ezek a teljesen alapcikkek is hiányoznak. Tehát valahogy uh, szerintem kéne egy kicsit egyensúlyba, egyensúlyba kéne hozni az ajánlatot és a nagyon szép reklámszlogeneket azzal, amit nyújtanak. Mert nem probléma, hogyha meg kell valamit fizetni, de akkor ö, igenis ö, kapja meg azt a szintet, azt a juttatást az ember, amit elvárhat. Na, majd egy nagyon érdekes megfigyelés, hogy a sikeres emberek azok nagyon sokszor nem jártak iskolába, vagy nem voltak sikeresek az iskoláikkal. legyen az egy Einstein, sok író, hát üzletemberek között ugye nagyon nagy számban vannak kibukott diákok, ők nem tudtak végigjárni egy iskolát, mert ennél a fantáziájuk, az igényük az élethöz több volt. Az a fajta teljesítményre, ösztönzés, ami az iskolának a mai jellege, az, az, az egy hiába való értelmetlen küzdelemnek tekintették. De az eszük megvan, és megtanulni a dolgokat, tulajdonképpen meg lehet valakitől tanulni persze lehet ezt könyvben megtanulni, lehet ezt egy bizonyos helyen megtanulni valakiktől, és hát ha mondjuk megengedünk egy pillantást a régmúltra, akkor az iskola az nem a vizsgámból állt, hanem az iskola az a tanár és a diák közti eléggé személyes kapcsolatból állt. Egészen hogy mondjam, még mélyebbre megyünk, akkor a mester és a tanítvány közötti kapcsolatból áll, ami, ami egy sokkal szorosabb életre szóló, de igazi átadást tett lehetővé, hisz, hisz az nem szakad meg három vagy öt év múlva, nem ér véget egy vizsgával, nem ér véget azzal, hogy te kifizetted a tanárt, hanem ez egy életre szóló felelősség. És még bizony, ha nem annyira messze csak hogy néhány generációval ezelőtt belegondolunk, hogy egy gimnázium milyen jó nevelést tudott adni. A, van a híres, ugye, Fasuri Evangolikus Gimnázium, igen, hogy hány Nobel-díjast adott, és mennyi nagyszerű ember járt oda. Indig, amikor valami nagyon nagy hazánk fia nyilatkozik, akkor kiderül, hogy hát a Fasorra járt. Én is, én is, én is, én is, én is. Ez mit jelent? Az, hogy azok a tanárok, azok többet adtak és hát én is ismerek, hogy ismertem öreg fasodi tanárokat, apám révén, aki szintén járt, és láttam, hogy azok, azok még 40-50-es korukban diákékkal aktív kapcsolatot tartottak. Tehát ott valami valami több van, mint ami, ami ma szokásos a rendszerben. Persze elhiszem, hogy a pedagógusok nagy része igazából szívem ilyen vagyok, is vágyik arra, hogy az iskola ilyen legyen, csak az iskolát nem ők határozzák meg. Amikor én meghallottam ezt a témát, hogy vizsga és vizsgadruk, meg hogy astrológiából valamit ehhez próbálnék, akkor nekem eszembe jutott, egy sokkal tágabb értelemben, illetve hát az a szempontjából sokkal érdekesebb, meg talán számomra is az emberi élet, mi voltára tekintve sokkal érdekesebb dolog, a, az életnek a vizsgái, az arra való felkészülés, és hát az odavaló vizsgadruk, az már egy sokkal... Méljebbre hatott téma, ami abból indul ki végül is, hogy amikor egy ember megszületik, akkor van ő benne valahol valamiféle hiányosság, ami nincsen a személyiségébe integrálva, amit ő nem tud kellő módon az életében megnyilvánítani, megjeleníteni, megélni. Ez egy asztrológus száma nagyon fontos, hogyha komolyan foglalkozik az asztrológiával, hogy ezt egy embernél megtalálja. Egyébként az életéből szerintem a legtöbben már maga is rá tud jönni, hogy mi az, ami az ő számára nehéz és problémát, és amitól tartózkodik inkább, mert ez általában azt szokott tenni, hogy azon a területen keresendő. És az élet pedig nem tesz mást tulajdonképpen, mert hát az elv az, hogy azért szeretünk meg, hogy tanuljunk, tehát fejlődjünk abban, amiben gyengék vagyunk, és ne azt próbálgassuk újban, amiben már jártassak vagyunk. Az élet nem teszt mást, mint felkészít a vizsgára, és meghozza a vizsgát, és aztán, hogy azon a vizsgámi sikeresen átmegyünk, akkor egy következő lépcső felé viszi tovább a felkészítést, és újból hozza a következő vizsgát. De amíg azt a vizsgát mi sikeresen meg nem tesszük, addig mindig ugyan annak a szintű feladatnak az elérésére próbál minket felkészíteni. Most, hogy ez lehet, hogy valakinél összefügg esetleg egy <gül> egyetemű vizsgával, <gül> hogy ő azt éppen letegye, bár ez azt hiszem, hogy ennél sokkal szélesebb körben értelmedendő. Például mondok egy olyat, hogy egy embernek a problémája van azzal, hogy ő nagyon szeret beszélni, nagyon szereti elmondani a saját dolgait, a saját véleményét, és ezt mindenkivel szemben képviseli, de azt, hogy más mit mond, azt nem szívesen hallja meg. Nem figyel arra oda. Másnak a véleményét nem igazán szándékozik beépíteni a saját gondolkodásába, ő esetleg kritikus másfelé, meg mindenfelé, de hogyha máshonnan kritika ő rá azt elhessegeti, vagy nem veszi figyelembe. És nagy valószínűséggel az ő feladat az, hogy kicsit figyeljen másokra jobban, ne csak önmagára, vegye észre a kritikát, ami éri őt. És bár az életben valószínűleg ez nehezen fog neki menni, de folyamatos felkészítést fog rákapni, és folyamatos uh, vizsgákat, vizsga időszakai lesznek az életben, amikor erővel fog szembesülni azzal, hogy már pedig ezt meg kéne tenni, mert uh, különben abból problémák, bonyodalmak, nehézségek, uh, kudarcok, betegségek, akármik következnek be. Ezek a vizsga időszakok, ezek már megmondhatók az asztrológiából. Több minden jelzi, hogy hogyan alakul egy embernek az élete legalábbis olyan szempontból hogyan, hogy mikor vannak intenzívebb megélései. Ez nem konkrét eseményre kell gondolni, tehát én nem vagyok híve annak, hogy valakinek konkrét eseményeket jó az ember. De azt, hogy az életében mondjuk ebben és ebben az időszakban egy-két év vagy akármennyi, lesz egy olyan hatás, ami nagyon intenzíven fog őt érinteni és ennek a következtében erős alakulásokon mehet keresztül, illetve pont az az időszak, az a vizsgai időszak, amikor kiderülhet, hogy az, a, az előtte lévő felkészülési időszak, amit ki mennyire használ ki, milyen eredményt fog hozni, hogy ott azon a vizsgán megfelel, elsőállította azt, ami az ő feladata, legalábbis azon a szinten, beépítette-e már a tudatos személyiségébe, felhozta-e már önmagában, és ezt meg tudja -e élni elevenen aktívan, és ezzel mint egy teljesebbé vált-e ahhoz képest, mint ahogy a felkészülés idején, hogyha neki indult a felkészülésnek. És ott a vizsgán ez kiderül, hogyha az a vizsga sikeres, akkor aztán megy tovább egy magasabb szintre. Ha nem sikeres, akkor nem tud elmenekülni az elől, hogy ezt meg kell neki tanulni, tehát hiába próbálkoznak, kapálozna, hogy minden elkerülni a számára nem vonzó dolgokat. Ezt a sors nem fogja engedni, mindenképpen olyan körülményeket teremt, ahol neki, amit kell, azt meg kell tanulnia. Lehet, hogy haláláig sem, vagy hogyha így gondolkozunk, akárhányodik haláláig sem, de egészen addig uh, fogja a hozni, és erősebben, erősebben, még erősebben, amíg nem lesz hajlandó arra, hogy ezt megtanulja, hogy ezt beépítse, ezzel azonosuljon, fejlődjön, és addig tulajdonképpen, amíg ezt meg nem teszi, addig uh, akármivel is foglalkozhat, nem fog előre jutni. Sok szempontból sem. Tehát még én azt mondom, hogy spirituálisan sem. Bár ugye azt mondjuk, hogy spirituális az függ, a spiritualitás, az független az anyagi léptől, de nem független. Tehát mivel azért születünk meg, hogy tökéletesedjünk, ha nem vagyunk hajlandóak arra, hogy a bennünk lévő hiányt pótoljuk, kiteljesítsük, mivel erre születünk meg, addig nem fogunk to tovább lépni. Az éretlen alma nem fog leszakadni a fáról. Vagy ha leszakítjuk, nem lesz fogyasztható. Mm -hmm. Egy bölcsmester mondta ezt így. Viszont ha megérett, akkor szinte magától lehullik. Tehát nem lehet igazából erővel spirituális irányba sem az embernek törekednie és megvalósítást elérni addig, amíg azt a teljességet mm, a személyiségben nem integrálta, amint mindenkinek tapasztalaton keresztül kell mennie. És ebből a szempontból egy nagyon hasznos dolog még az asztrológia. Ilyen. Még rövid dolgot szeretnék ehhez még hozzáfűzni kiegészítésképp. A druk. És a vizsgának a közömbössége. Nagyon érdekes, hogy ami az életünk vizsgáját illeti, ami nem az iskolában történik, hanem hogy te mondod a sors hozzá elő, általában a legtöbb ember számára ez nem jelent druk időszakot. Sőt, ö, olyan fajta, ö, ö, hogy mondjam, vélemény is van, és sokszor vallásos köntösben jelenik meg, hogy ez a vizsga, ez majd a halálod után következik és majd akkor számot kell adni, de addig hát élj, ahogy élsz, de mm. nem kell addig vizsgázni. Az asztrologia ezzel nem ért egyet. Hát nem értek, én sem egyet ezzel, hisz, hisz miért halasszunk valamit egy bizonytalan időszakra, ami, ami, ami ahol nem mi vagyunk a, a, a tudatosságnak az urai, hanem egy, egy, egy sorsszerű időszak, miért nem próbáljuk a vizsgát addig letenni, ameddig teljesen tudatában vagyunk annak, hogy mi történik. És ide kapcsolódik a vizsgadruk, amit persze az egyetemi vagy a, a, a, a más vizsgáknál is figyelembe lehet venni, hogy tulajdonképpen a vizsgadrukra nincs szükség. A vizsgától nem kell félni, tanulni kell, és így is úgy is meg leszünk hitéltetve. Ezt egyszerűen tudomásul kell venni, és ez tulajdonképpen, hogyha az emberben van némi önismeret, vagy, vagy legalább vágy arra, hogy, hogy őszinte legyen magával, akkor el kell, hogy fogadja azt, ami van. Ha ez a vizsga rosszul sikerült, akkor tudnia kell, hogy ezt meg kell ismételnie. Ha ez a vizsga jól sikerült, akkor legyen, örüljön neki, hogy, hogy valamint túl van, valamit megérted, de tulajdonképpen félni nincs értelme. Én azt hiszem, hogy az emberek azért félnek, mert attól a jutalom, vagy remélt jutalom elvesztésétől félnek, amit ahhoz fűznek. Tehát például egy egyetemi vizsgának a, mit tudom én, meg van fenyegetve azzal, hogy tudom én, pódiát kell fizetni mondjuk a, a, a pótvizsgálnál, vagy egy másfajta vizsgálnál, hogy mit szólnak az emberek például, ugye? Mondjuk, ha a családon belül valamit, valamit teljesítenie kell valamit, valakinek mit fognak szólni a de nem számít, hogy mit szólnak. Abszolút nem számít, hogy ki mit szól, és ki mit gondol. Azt számít, hogy én ehhez a kérdéshez hogyan tudok hozzáállni. És, és nincs értelme jobban izgulni, hanem inkább tanulnunk kell. Persze ez megint olyan érzésen hangzik, ilyen öreg bácsik mondják, hogy fiam tanuljál, de ebben az esetben nagyon is igazuk van, mert ez a bölcsesség az embernek, tudatosnak kell lennie. Én azt hiszem, hogy a tanulás az egy tudatos folyamat. Ja, a tanulásban nincs tudatosság tanulásban is tudatosság, akkor akkor tulajdonképpen nem lehet tanulásról beszélni, de lehet ma esetleg biflázásról beszélni, vagy lehet magolást mondani. A tanulás az tudatos. De? És ez még akkor is értékes, hogyha valamit nem tudsz ö, ö, bebiflázni. Tehát egy nyelv mondjuk, egy csak egy példánál, egy nyelv értékesebb akkor, ha tudsz rajta kommunikálni, mint akkor, hogyha százszerzelékűség tisztába vagy a, a nyelvtani szabályéval. És azokat el tudod mondani sterilen, de nem tudsz megmukkanni. Ugye mennyivel jobb, ha az ember képes kommunikálni, és azt hiszem, hogy normális iskolában az utóbbit jobban fogják értékelni. Igen, a tudatosság az nagyon fontos ezt, ahogy említetted, ezt én is így látom. Azért is nagyon fontos, mert a a legtöbb ember úgy van az életével, hogy van, amit könnyen és szívesen vállal fel, és a felé megy, és abban tevékenykedik, és abban éli az életét. És vannak dolgok, amitől óckodik, és nagy valószínűséggel. Ő, ő ezt úgy fogja fel, hogy én ezt azért csinálom, mert nekem ez való, mert én olyan vagyok, hogy én ezt tudom, ezt szeretem. És fel sem merül benn az, hogy hogy talán van egy másfajta gondolkodás, hogy pontosan annak a megtanulására lenne való az élet, amit még kevésbé tudok. Innen kezdődhet egy tudatosság, úgy gondolom, hogyha valakiben ez felmerül, vagy valahol felhívják el a figyelmét, van olyan szerencséje, mert önmagától szerintem kevés ember az, akinek ez felmerül, és euh, akkor esetleg teljesen euh, megfordulhat a, az élete, az addigi nézetei, hogyha ezt hajlandó elfogadni és egy másfajta látás egy tudatosság állhat neki. De egyébként, ha nem tudatosan áll az életnek, igazából nem tud mit csinálni, tehát a sors, akkor is meg fogja neki hozni a kötelező erejű tanulást és vizsgákat, csak akkor már nem tudatos, akkor ezt rettentő szenvedéssel fogja megélni problémákkal, feszültségekkel, és nem érti, hogy miért kell neki állandóan ezzel foglalkozni. Miért hozza neki a sors mindig az, ami ő neki nem való, amit ő nem szeretne, ami ő neki nehéz, és miért nem abba az irányba. A Nyújt segítséget, amit ő úgy érzi, hogy jó, és ami neki könnyen megy. Hát, pontosan azért nem, mert nem azzal kell foglalkozni, nem azzal kéne, hanem azzal, ami számára még nehéz. Tehát ott lenne majd előtte egy vizsga valamikor. És ha erről nem tudatos, akkor is megpróbálja ezt kikerülni, és elkerülni, minden áron megúszni, vagy nélkülözni, aminek még súlyosabb következménye lehet. Mert az, hogyha valaki azért felkészül, de nem jó készül, fel, megbukik, de azt mondja, hogy jó, jó én most nem voltam jó, megpróbáltam valamit, nem sikerült majd legközelebb jobban sikerül, az, az még végül is egy jó dolog valahol, tehát ebben is De hogyha valaki ezt abszolút módon nem vállalja fel, akkor előbb-utóbb a sósnak erre már nincs más reakciója, mint egy nagyon kemény reakció, ahol már igazából nincs választás. Ahol már vagy az van, hogy valamilyen nagyon uh, komoly és... Uh, végzetes betegséggel találkozik, vagy teljesen biztos, hogy mondjuk vége lesz az életnek, mert ugyanakkor minek él, hogyha nem hajlandó ma ilyen erővel jövő dolgokat sem felvállalni, és ott, ott már csak a kényszer van, és akkor majd esetleg lehet, vagy nagyobb problémákkal, vagy feszültségekkel kényszer alatt megélni azt, amit saját maga akaratából is megtartott volna, vagy majd máskor újból kezdeni újra, hát akkor több szerencsé lesz, és több tudatossága. Hívjanak bennünket. Telefonszámaink 489 -0999, illetve mobilon 30-as 228-98-00, utóbbira SMS-t is küldhetnek. Újjabban a vizsgák során felmerültek bizonyos technikai eszközöknek a használatai. Ugye itt a számítógépes korszakban elég gyakori, hogy a, a diákok is ezekhez a módszerekhez folyamadnak. És jelenleg az egyetemeken az élelmesebb tanárok végignézik, hogy nincsenek-e diákok. Hát nagyon gyakori, hogy a haj alá beragasztanak testszínű ragasztóval headszetet. És fölemelgették a hajadat neked is? És hogy nem, de voltak. aki... Egy Igen? egy Igen. A <gül> Mind És aztán le körmös... a haját, amikor <gül> nem, de, de volt osztálytársam aki lebukott így hetszettel, lány uh -huh. és, és, és így nézegetik hogy olyan helyen kell vizsgálni, nincsen nincsen térerő, is. akkor jó, igen. <gül> igen. Igen, igen, Meg ugye a régió módszerek, hogy a puskaírás, és épp most is mi a szünetben beszélgettük, hogy mire az ember megír egy puskát, addigra nagyjából fel is készül volt. a tájból. Igen, Az annak a korszaknak egy előnye volt, hogy mire az ember az elkészült, a nem is kellett használni, mert olyan <gül> munka volt benne, hogy megtagult az anyagot. A, én a lányomnak sosem elemeztem, hogyha csinálta a puskát, mert óráki készített, de láttam, hogy ebből csak több -többet lehet, igen. <gül> Nem pici betűk, ahogy tudják hogy tudja, akkor azt De a közben. közben, igen. De hát most már olyanok vannak, hogy mit tudom én, ilyen pár csapatok összeállnak, és akkor kiadják egymás között az óra anyagnak a begépelését, mindenki egy kis szeletet gépel be, hogy ne legyen olyan megterhelő, és akkor ezt összehozzák, összeállítják, megtördelik a megfelelő formátumban, lekicsinyítik, és kinyomtatják, <gül> és <gül> Na szeretném, ha mondjak valamit. Tulajdonképpen ez egy gyalázatos dolog. És nem is annyira csak a diák részéről, hanem az iskola részéről, mert nem szabadna az iskolába élnek előfordulni. Na persze nem a diák is lehet nem, mondjuk, becsületesen, hisz mit ér az a tudás, amit csalással igazol. De mit ér az a vizsga, amelyiket amelyik, tulajdonképpen nem lehet fölkészülni normálisan. És miért fontos az, hogy valami időben legyen megcsinálva? Miért kell egy vizsgának egy bizonyos napon, egy bizonyos ö, szituációba történni? Akkor, amikor, amikor egészen biztos, hogy az emberek nagy része számára ez a vizsga, a stressz, ez, ez negatív. Tehát képtelen kihozni magából azt, amit ki akar hozni. Mert pont akkor, pont abban az órában teljesíteni valamit, ami ráadásul sokszor egy általános ö, ö, tudás, ez értelmetlen, ugye? hiszen ennek, ennek mindig jelennék kéne lennie. Egészen más, ha mondjuk valaki egy-egy, mondjuk egy-egy távolugra, egy versenyen kell ugrani egy nagyot. Ez egy másfajta vizsga. Én azt mondom, hogy hogy. hogy az egy verseny részeként értelmezendő, de amikor valakinek a tudásáról kell számot adni, akkor nagyon hamis képet ad az, hogy egyáltalán mit tud visszaadni, és a tapasztalat az, hogy a kevés ember az, aki vissza tudja adni a, a tudást maga biztosan, és sőt olyanok, akik, akik valójában tudnak, megfelelően műveltek, azoknak is a nagy része nem feltétlenül képes visszaadni. Igen, és különböző típusok is vannak, ugye vizsgázásban, a vizsgázásban is, amit te is említettél. Például van a paranyúl aki, aki állandóan tart mindentől, és ezáltal egy viszonylag erős felkészülésnek van a biotokában, és elég jól leszokott vizsgázni. Vannak ugye a stréberek, a lazák, az eminensek, uh -huh. és... Hát ez, ebben az lazaságban beletartozik egy, egy hatalmas nagy pofátlanság is. Uh -huh. Tehát így lévén elég extra dolgokat látok én is magam körül. Viszont ötletes és kreatívá teszi az embereket. Uh -huh. De megkérdőjelezhető, tehát, hogyha ugye az erkölcsi oldalról nézik, akkor abszolút megkérdőjelezhető. Nekem a saját élményeim, a saját vizsgáimról amik voltak, hogy nem vagyok egy olyan nagyon szorgalmasan felkészülő típus. hát van egy lelki ismeretességem, hogy készülünk az anyagra, de igazából, ha nem olyan témáról van szó, ami engem megragadna, akkor nem, nem igazából van hozzá kedvem. Hát, mondjuk olyan témáról ami, ami érdekel, akkor viszont nagyon könnyen, de a gondolom mindenki így van. Viszont amikor oda kerültem a vizsgálat, nem igazán volt bennem vizsgadók sokáig, az utolsó egy-két napban akkor már az, hogy jó, most itt a vizsga lesz, akkor most mi lesz, ha nem tudom, vagy mit tudom én. és az ember csak átnézett valamit, és amikor bekerültem a akkor viszont abszolút nem volt bennem vizsgadók, akkor volt bennem egy ilyen, egy, egy, egy ilyen laza hozzáállás, és amit bármilyen tema kihúztam, valami keveset azért, mert tanultam, készültem tudtam, azt mindig ki tudtam úgy kerekíteni, hogy elég jól le tudtam vizsgázni hát ilyen szempontból nem voltam túl se stresszes, se túl nagyon intenzíven készülő, de rosszul vizsgázó sem. Uh -huh. Hát mindig ott valahogy úgy alakult a helyzet, hogy ott el tudtam, elő tudtam úgy adni az én tudásomat, hogy azt értékelték valamennyire. És valahol szerintem is ez számít, hogy, ö, hogy ahogyan az életben meg tudjuk állni a helyünket. Tehát nem feltétlenül az, hogy bemagolja és elmondja, és igen, akkor tudja az anyagot, hanem az, hogy igen, ott volt, összeszedte, és nem, nem feltétlenül egy ilyen szóról-szóról szóról tudás, hanem inkább arról legyen szó, hogy globálisan átlátja az egészet, és észre logikusan végig tudja gondolni, és ezáltal egy ö, olyan képet tud kialakítani magában, amit a saját szavaival vissza tud adni. Tehát ez sokkal fontosabb, sokkal életszagúbb, mint a, az a borzasztó magolás, ami, ami úgyis elszerűen egy idő múlva. Persze ahhoz olyan tanár is kell, aki biztos a tudásában, mert ö, ugyanebben az iskolarendszerben kinevelődött tanárok nagyon sokszor tulajdonképpen ugyanolyan bizonytalanok a maguk tudásában, mint azokat, akiket vizsgáztatnak. Tehát ha nem azzal a sémával megy végig a dolog, akkor ő, akkor ő nem tudja ellenőrizni. Mondja olyan, mint hogy vannak olyan, olyan vizsga, ilyen ízék, ilyen, ilyen eredmény ízék, ami ilyen sablon, és akkor rá kell tenni, és akkor abban lehet látni, hogy mi a főleg ilyen kérdőíveknél, illetve ilyen fölmérő lapoknál, hogy én láttam, hogy olyan lyukak vannak rajta, vagy valami, valami séma szerint. hogy? Teszteknél láttam. Teszteknél. És akkor ráfektetés, <gül> hogyha nem jó helyen van kipipálva, Az akkor látja, hogy rossz vagy nem rossz. De ez nem tudás. Tehát a tanárnak ez a fajta ellenőrzés, hát ez egy jó gyerek, csinálni, csak az a probléma, hogy ebből senki nem tudja ellenőrizni, hogy az a, az, a, az, a, az a tudás az létezik, vagy nem létezik. És lehet, hogy valaki egyszerűen hogy olyan izgatott, volt, nem jól tölti ki, de vagy a kérdések nagyon sokszor. És, és valaki a vizsgán nem, nem ért, hogy miről van szó, és nem tud visszakérdezni, ugye? Nem, egy figyérdő, nem, nem tud visszakérdezni, hogy fel, hogy ez az, az agyalágyújt mondat, ez, mit jelent, mire gondol, ugye? És nem törődik vele, mert erre el szokott lenni a válasz, és kipipályás, valam, meghallgatja, nem azt mondod, akkor esetleg nem értés. Azt mondja, hogy ez nem jó. Például, hogy nagyon jó. Pontosan. Nálunk is van egy... Igaz, nál... az, hogy így el lehet adni a hülyeséget is. El, el bármit. Igen. De bármit. ez se jó egyébként. Nálunk is van egy tanár úr, aki meglehetősen nagy szaktekinté, és egyik végzettsége szociológus, és olyan vizsgakérdéseket tesz föl, amikre nem, hogy a választ nem egyszerű megadni, hanem a kérdést is többször el kell olvasni ahhoz, hogy egyáltalán rájöjjön az ember, hogy mit kérdez és mire kérdez. Nagyon-nagyon megtévesztő kérdései vannak, olyanok, mint egy ilyen szociológiai kérdői, és a, a, az egész vizsga ezekből át tulajdonképpen ennek különböző várfajai, és, és nagyon nehéz úgy koncentrálni, hogy egy 40 perc alatt meg lehessen írni egy olyan dolgozatot, amikor, amikor még, még arra is nagyon ki kell hegyezni a, az elmét, hogy, hogy a, a kérdést magát kielemezzem. Mert nem elég elolvasni, ki kell elemezni ahhoz, hogy a megfelelő választ meg lehessen adni rá. Nagyon érdekes, hogy a régi kínaiaknál a vizsga, ott is volt vizsga, főleg akik én állami szolgáltatot váltak, az valami olyasiből át, hogy verseket kellett írniuk, és a tanulmányok nagy része az ilyen költészetre vonatkozó. Egyáltalán nem arra a tudományra, amit majd művelni fognak, mert abból indultak ki, hogy akik ilyesmire képesek, mondjuk ilyen, ilyen szép verseket írni, és szép kaligrafikus betűkkel az egészet megcsinálni, és ezt mind nagyon szépen kidolgozni, azok, azok felhalmoznak annyi műveltséget, annyi, annyi hogy mondjam, világlátásuk van, hogy tulajdonképpen bármilyen feladatot meg tudnak oldani, ami, amit nem érdemes annyira tanulni, mert mondjuk az államban viselt pozícióz az a néhány dolog, amit mondjuk egy minisztériumban meg kell tanulni, az úgyis ott majd meg megtanulja, azt nem kell az iskolában megtanulni. De a szemléletet azt igen... Hát ő náluk például mondjuk ez a költészetjáték által ez egy nagyon e, fontos dolog volt, de hát az indiai, e, tudományban is például 64 féle művészetről beszélnek, amit, amit egy jóravaló való családból származó fiú vagy lány, Elsajátított, és azok között olyan elképesztő, számunkra elképesztő tanulmányok voltak, mondjuk, mint szójátékok faragása, vagy valami hasonló vagy valami a képek készítése, mondjuk, homokból, vagy valamilyen porból, ugye, amit aztán a szél elfúj. De olyan fajta világlátás, készség alakul -e ennek a során ki, hogy bármilyen problémával szembenéz, akkor tudja, hogy hogyan induljon el megoldani. Nagyon fontos az, hogy mi a, a hangsúly egy oktatási rendszerben most uh, itt szólt, hogy bemagolni dolgokat, vagy pedig, hogy látni összefüggéseket és egy készség arra, hogy az ember uh, mondjuk meg tudjon szervezni, egyes dolgokat át tudjon látni és uh, az összefüggéseit észrevegye, mert uh, igazából um, izgulni valószínűleg inkább abba az iskolánszerbe kell, ahol magolni kell, és a a, a bemagolt tudásból kell számot adni, mert hogyha valakinek megvan a képessége arra, hogy átlát dolgokat és észrevesz összefüggéseket, akkor azt nem kell külön tanulni. Jó persze ezt is lehet fejleszteni, meg e, egyszerű alapokat is és kell sátítani, aminek az összefüggési tésztát tudja venni, de hogyha ez a fontos, ez a lényeg egy vizsgán, akkor ott sokkal kisebb lesz, én úgy gondolom, a, a druk, sokkal kisebb lesz a feszültség, és sokkal inkább az embernek a, a saját képességei azok, amik fontosak, és megnyilvának, és tudnak fejlődni, kibontakozni különböző keretek között, amit persze minimális tanulást igényel, de mégsem azon van a hangsúly, és jobban az embernek a saját képességeinek a kibontakozása az, ami előttérbe kerül. Volt egy érdekes történet, így kicsit ehhez kapcsolódóan, meg a... a vizsgamódszerekhez a tanárok vizsgámódszerekhez, hogy szóbeli vizsgám volt egy tulajdonképpen egy médiaiskolában az egyik tanár vizsgáztatott, és oda jön egy lány, leül, kihúzza a tételt, elolvasza, és elkezd nagyon nevetni. Hát a tanár az néz rá, hogy bejön vizsgázni, és most éppen miért kap röhögőgörcsöt, hogy stressz, vagy egyéb okozta, és Térjen már magához, és, és hát a lány mondta, hogy két évvel ezelőtt ö, szintén egy másik tárból, de ugyanezt a kérdést húzta, és hogy akkor ötöst kapott ettől a tanártól. Tanár fogta, elővette az indexét a lánynak, megnézte, tényleg így volt, és azt mondja, hogy gratulálok. rakott az indexbe ezer forintot, összecsukta, azt mondja, így lottozzon, és ilyen szerencséje legyen az életben én magának megadom most is az ötöst. Én megkérdeztem volna, hogy, hogy majd is hogy tudod-e vizsgázni és lehet, hogy kapatóan egy karok, ha nem jól csinálj. De vette a a bátorságot, mm. és ezt, ezt értékelte. Hát igen. És nagyon-nagyon sok tanár, az előbb említett fasori iskolában volt például egy, egy kedves idős tanárbácsi, aki egy polihisztor volt és valami fantasztikus tudása rendelkezett. Tehát, hogyha bejött helyettesíteni egy órára, akkor jobban adta le az adott anyagot, mint az illető tanár. Úgyhogy mindig előre vártuk, hogy tudtuk, hogyha tanár úr jön be, akkor, akkor fú, ez nagyon-nagyon kellemes és élvezetes óra lesz. Roppant szigorú volt, tehát nagyon megkértem a Viszont volt egy olyan tulajdonsága, hogy amellett, hogy a, az adott tantárgyat osztályozta, megnézte az embert is. És nem csak a, a száraz tudást értékelte, hanem az, hogy az az illető, lehet, hogy nem voltak, ő kémia tanár volt egyébként a bácsi, és lehet, hogy nem voltak olyan reál képességei, hogy megfelelően föl tudjon írni egy egyenletet, de ha látta, hogy vette a fáradtságot és tudta, hogy mennyi energiát investált bele a tanuló, akkor ő azt igenis honorálta és ezért sokszor előfordult az, hogy ugyanolyan, vagy jobb jegyet kapott egy, egy olyan ember, aki, aki igenis trapálta magát, vagy, vagy normálisan viselkedett, és, és megadta a tiszteletet, mint az, aki, aki elinkelt, de esetleg egy olyan ma született tehetsége volt a reáltárgyakhoz. Nekem is volt egy uh, tanárom középiskolában, aki ilyen polihisztorszerűség volt, sok nem főleg főleg uh, nyelvterületén volt, nagyon álltos, sokfajta nyelvet beszélt, és uh, úgy uh, osztályozott, hogy nem osztályozott, hanem egész évben, csak uh, gondolom én, hogy figyelte a tanulókat, és akkor év végén, vagy fél évén, amikor kellett, lezárni, akkor lezárta annyira, amennyire ő gondolta, és azokat a gyereket, amire lezárta, előtte beírt neki néhányat. <Szor> az egy igaza volt. Mert, mert néha, néha az iskolában azt gondolják, és én biztos vagyok benne, hogy teljes jó hogy az iskolának ugye az életre kell felkészítenie. Ez az elkondolás. De ez az élet ez ma a versenyből áll. Ezt a versenyt ezt a gazdasági érdekek szítják. Nem természetes. Persze jó az ember lényében benne van egy bizonyos versengés, de. Ez a versengés, ez általában negatív. Tehát ez mindig erőszakhoz, hódításhoz, ö, ö, olyan dolgokhoz kapcsolódik, ami tulajdonképpen az emberi értékek ellenszól. Hisz az emberi értékekben sokkal inkább az együttműködésnek, a szeretetnek, a türelemnek és hasonló dolgoknak lenne igazi szerepe. És az iskola, én azt gondolom tévesen, azt gondolja, hogy mivel versenyből áll az élet, ezért erre a versenyre felkészíti a tanulókat, és maga is egy mesterkélt versenyszituációt hoz létre, és már előre frusztrálja azokat az embereket. És amikor azok kikerülnek az életbe, már erre vannak kondicionálva. Tehát ö, azt látják, hogy ez a verseny, igen, ez olyan, de ezek az emberek sor se tanulták meg azt, hogy talán lehetne másképpen is. Ezért mondják talán azt, hogy mit egy Waldorf iskola, vagy néhány alternatív iskola, ez veszélyt jelent a tanulóra, mert hogy fogja megállni a helyét ebbe a versenybe, be, hogyha ő valami másra van nevelve, arra van nevelve, vagy legyen türelmes, béketűrő, nem kell rohanni, vannak éjszakok, megváltozik, meg a természet, stb. stb. stb. És ilyenekre figyeljem, és ne arra a mesterkélt rohanással versenyre, ami, ami, ami a társadalomnak ma jellemzője. Pedig az iskolának ezt kéne erősíteni, hisz, hisz a, az valóban az életre kéne fölkészíteni a, a fiatalságot, már olyan értelme, hogy ez az élet meg tudjon változni egy jobb irányba. Most pedig ez tulajdonképpen kiszolgál valamit, ami, ami értelmetlen, és attól való félemből, hogy lesznek az emberek ebbe a úgynevezett uh, sikerorientált világba, ami igazából egyénileg azt látjuk, nem jelent sikert az embereknek, hanem egyénileg nagyon nagy frusztrációt jelent, erre készíti föl az iskola. És én azt hiszem, hogy ez nagyon hibás dolog. És ezért gondolom, ezért van a versenydruk, a vizsgadruk, ezért van az, hogy, hogy uh, tulajdonképpen uh, léptennyomon azt halljuk, hogy illegális eszközökkel ö, ö, nyernek, a, vagy vizsgáznak a, a diákok, tehát persze van olyan, aki, aki tanul, de a nagyobb része mindig beszámol valami kis trükkről, de ezek azok trükkök nem hiányoznak az életünkbe. Ott sem a puska, sem a, a, a sem az, hogy az ezerfolytat belerakják az a indexbe. Tudod? Igen, és vannak ezek a tipikus életművészek, akik akik ugyanúgy ellébe szólnak, mint bárhol máshol az élet bármely más területén. Tehát olyan történeteket lehet hallani ugye, hogy a pénze van, és lusta, és is megiratja a dolgozatot valaki mással, okos diákokkal, akik, akiknek viszont szüksége van a bevételre, vagy elmegy egy hasonló profilú intézménybe, hogy szakdolgozatokat vásároljon onnan. Tehát, tehát rengeteg vagy, vagy egyszerűen csak, csak, csak kidumálja, vagy megfőzi a tanárokat, és, és leveszi őket a lábukról, mert egy olyan, olyan stílusa, habitusa, egyénisége van, hogy, hogy, hogy, hogy ezzel rendelkezik. És, és ez, ez bizony ugyanígy az élet más területein is előjön, hmm. és ugyanúgy tud vele érvényesülni, és más viszont, aki hatalmas energiákat fektet bele, hogy valódi tudást szerezzen, lehet, hogy ő nem rendelkezik olyan karizmával, és, és sokkal hátrébb tart. Valahol egy bizonyos szempontból hátrébb tart, de, de valahol azért nem Te tudom, fejlődés. hogy te sejted, hogy nem tart hátrébb. Igen, igen. De tényleg a világ azt mondja, hogy hátrébb tart. De én azt hiszem, hogy nekünk ha jót akarunk, akkor vállalunk kell azt, hogy adott esetben hátrébb maradjunk. Tehát nincs értelme egy értelmetlen versenyben versenyen. Mert mondjuk abba versengenek az emberek, hogy a szeretetüket, hogy tudják nagyobbra növelni, hogy legyenek kedvesebbek, hogyan ö, csinálják valami jót a világban. Hát ilyen versenyt is lehetne rendezni, de nem ilyen versenyt rendez az ember, hanem olyat, hogy hogyan tudok többet szerezni, hogyan biztosítom a saját életemet jobb módon, mint a másik, mindig valakinek a rovására. És a legnagyobb becsapás persze, de hát ez már inkább a nyugati világnak a sajátossága, hogy mi ebben a zárt, mondjuk európai világban, ami kulturálisan viszonylag zárt, nem teljesen szerencsére, de, de azért viszonylag zárt, hangoztatunk olyan európai értékeket, hogy mondjam, mert keresztény értékeket, amiközben mi ragaszkodunk, mert ez egy emelkedő dolog, miközben nem veszük észre, hogy az itteni jólét az a harmadik világ szenvedéséből táplálkozik. Legyen az, az amerikai jólét, vagy, a, vagy most már a magyarországi jólét is. Tehát ennek a, ennek a gazdasági kiszolgálói azok, azok valóban a harmadik világban élnek, Afrikában, Ázsiában, ezeken a helyeken. És ez az összefüggés ez napnál világosabb, hisz ez, ez, egy, ez egy közgazdasági tény. De ennek, a, ennek az erkölcsi háttere, ez nem világos a számunkra. Még így a műsor vége felé egy-két gondolatot szeretnék megemlíteni. Itt előttem van egy női magazin, amiben a vizsgák előtti szorongásnak a csökkentéséről írtak egy cikket. És az utolsó bekezdésben arról van szó, hogy minden rázós helyzetben segítséget nyújthat egy kabala, ami megnyugtat és biztonságot ad, és hogy vigyük el a kedvenc tollunkat, vagy egy olyan tárgyat, ami kedves a szívünknek, és amit használni fogunk szoktunk, mert így sikerülni fog a vizsga. Nagyon két kedve olvastam ezt a záróbekezdést, mert én nem hiszem, hogy egy, egy kabala vagy bármi más lehet, hogy megerősítést adhat olyan szempontból, hogy egy kedves szemétől kaptuk, vagy köthetünk hozzá, mert kicsit ilyen placebo effektusnak tartom ezt a helyzetet, de az is egy hatás. Az is egy hatás, de, de valahogy... Um. És ezért a pszichés hatások nagyon fontosak tudnak lenni. Mert lehet, hogy fel tudnak szabadulni olyan dolgok, olyan tudás, ami el van rejt, ami hogyha nem lenne ez a, a felszólító dolog, akkor látja uh, -e maradna, és nehezebb lenne a problémát megoldani, nagyobb feszültséggel járna. Tehát azért lehet ennek. Mondjuk én egy jobban tudnék javasolni, az, hogy az Szerettel ember. volna rá? Igen. Igen. De ez, ez se rossz, mert tulajdonképpen ez is egyfajta meditáció, úgy összük. Tehát. tehát valamivel kapcsolódik ilyenkor. De a legjobb, hogyha az ember engedi azt, hogy az, ami benne van, az kijöjjön és egy kicsit magába mélyül. Aki, aki egy kicsit spirituálisabb, az, az valóban. Ő kérhet segítséget, itt helye van egyfajta imának, vagy egy olyan megközelítésnek, hogy, hogy valóban engedjük azt, hogy ami bennünk van, az most, hát jöjjön ki. Ha most vizsgáltuk, most be kell számolnom, hát akkor igen, be. A gátta fontos. A ne legyen ne, ne mesterséges gátak, Hát hisz hisz hisz ha valami valami tudok, akkor tudom. Ha nem tudom, nem tudom, úgyis el fog dőlni, hogy ez micsoda. De ne legyen egy egy felesleges gát, hogy a ja, Istenem majd nem fog eszembe, ja, Istenem nem jut az eszembe. Hisz ha ezt mondogatom magamban, hogy ezt gondolom, akkor valószínűleg nem fog az eszembe jutni. És meg fogom gátolni. Tehát mindenképpen egy ilyen relaxált állapotra van szükség, meg kell nyugodni. És itt igen is helyes a jóga, bizonyára a meg vannak a maga a gyakorlat, amik helyesek, helyes az, hogy az ember mélyeket lélegzik, helyes, hogyha egy kicsit, ö, például nem tanul előtte, ezt nagyon sokszor mondják, hogy nem érdemes előtte magolni, inkább menjen el, sétáljon, és lehet, hogy azt mondja, most semmi nem jut az eszembe, majd akkor az eszébe fogja. Igen, jutni. éppen azért fog eszébe, mert előtte kinyitott. De én azt mondom, hogy ha valakiben van egy ilyen parányi hit, akkor azt azért ragadja meg. Nem azért, hogy egy üzletet kössön, én személy szerint nem hiszem, hogy a vallás, vagy az isten való kapcsolat arra való, hogy az ember ilyen anyagi célokra használja, de mégis a másik oldalról azt kell mondanom, hogy minden ilyen helyzetben fokozottabban érezzük azt, hogy, hogy nem a mi képességeinken múlnak a dolgok, valahogy a nagy egészbe egy spirituális valóságban vagyunk benne, és igenis erre a szintre érdemes ilyenkor elmenni, és, és onnan hozni egy kis erőt, és hagynagy a dolgok aztán történjenek, ahogy történnek. Sokszor fennforog az az eset, hogy um, ülnek a diákok, vagy Bárkit élnek, aki, aki szorult helyzetben van, vagy egy ö, bármilyen tekintetben vizsgának nevezhető szituáció előtt áll, és, és azt mondja, hogy bár csak ez, ez sikerülne, mert hogyha ez sikerül, akkor megfordom, hogy ezt is ezt csinálom. Vagy ez körülbelül a, a következő ilyen <gül> szituáció még szokott tartani. Igen. Igen, de szintén úgy van szerintem, hogyha ezzel feloldja magát, hogy na most akkor biztos sikerül, ezt megértem, és akkor hogy te kell valamit. az is <gül> egy ilyen pszichés hatás, <gül> és szerintem ez a legfontosabb. Tehát akár valakinek egy kabalája van, hogy ezt eléri, vagy bármi, de úgy, úgy gondolom hogy a legjobb, meg leghatározóbb, ha valakinek azért van egy olyan technika, amivel rendelkezik, akár egy kis ö, önmagam éjedés, ahogy mondtad Géza, te is, vagy egy, ö, ismer egy kis meditációs módszert, amivel el tud lazulni, és ki tudja magát kapcsolni, biztos, hogy a legnagyobb energiákat akkor tudja gyűjteni, utána ki tudja magát bontakoztatni, és akkor tudja a a legjobban feloldani magában. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltak, és két hét múlva ismét jelentkezünk, és Ikanitát hallották.